Okej, här välkomna till avsnitt 14 av Habit om Nerdiness. Det här är Nico tillsammans med Danne och Färnan. Tjängeling! Och ja, vi börjar som vanligt. Vad vi har nördat. Danne, du kan få börja. Tjena eh, var Mordor. Mm, hur går det har, Ja, 43% procent har klarat av nu. Okej. Okay. <laughs> <laughs> med, med sidequests och allt oh. och <laughs> det, det, det, så, det, det är ett så här klassiskt open world spel där man har alldeles för mycket att göra på sidan av så att, men idag så tog jag tag i huvudståren lite lite grann och började avancera okay. men så följde jag in i fällan igen och så gjorde jag massa sidequests men det var inte meningen det bara blev så Uh, för man ska ju döda uh, Uruk-captains hela tiden. Och så fort du dödar en Uruk-captain så kommer en ny. Och en ny, och en ny, och en ny, och en ny. Och ny. Okay. Så okay. Att de tar aldrig slut. Och hela tiden ska du utmana dem. Okay. Uh, samtidigt som du ska liksom, du, du ska döda deras ledare, the warchiefs. Och så, men, alltså, ja. Så länge det finns Warships så, så kommer hela tiden nya Captains. Så det. Äh, <laughs> finns mycket att göra. Jag förstår. <laughs> så att, äh, det, det, det är väl det jag har gjort. Mm. Fernan? Ja. Man äh, har väl varit lite Broken Sword. Jag har tagit mig fram till 45 procent. Börjar hända, det börjar hända väldigt konstiga Skumma grejer Om man möter på väldigt konstiga människor Men det är fortfarande ruskigt bra Jag tycker fortfarande det är Sjukt bra på Just på, det, det är smidigt att spela När man håller på telefonen Det är så här precis lagom Och det är faktiskt mycket bättre story än vad jag trodde Eller än vad, än vad man tror om man säger Den håller ihop jäkligt bra Åtminstone än så länge Det låter bra Sen har det väl blivit en. Ja, det jag har spelat mest är väl Blood Bowl nu. Ja, faktiskt. Precis. Både du och Just jag. Ska det, jag måste nerbörja dig. Ja, visst. Fantastiskt bra. Faktiskt. Mycket. Inte riktigt vad jag förväntade mig när jag såg trailen ändå. På det, på, på det sättet. Men fortfarande sjukt bra, tycker jag. Ja, det är ju väldigt bra. Det är lite så små grejer man irriterar sig på som det är ju alltså starta matcher och sånt där, alltså online matcher och sånt, allt handlar ju via ligor och sånt och som vi nu har suttit och försökt listat ut hur man startar en liga det är ju inte det lättaste, mm. de har ju inte gjort det lätt för en, utan man måste ju sitta och klicka och <laughs> testa och göra om göra rätt och dit och hit, liksom dittan och dattan och. så det tycker ja, jag de skulle precis. kunna ha gjort bra mycket bättre liksom göra enklare för folk att komma in i grejer. ja, ja men, precis som jag som jag tyckte, alltså ända sen vi. Ja, sen första gången du och jag spelar ihop den här veckan, Aniko. Så det är ju alltså det är ett bra spel. I det är ett bra spel att bygga på i alla fall. Jag tycker de, de har ju absolut träffat rätt med, grund med grunden som de har nu om man säger så. Men jag hoppas och antar att det kommer att komma patchar och det kommer att komma tillägg och det kommer att komma DLC som kommer att göra det bättre och mer alltså ja, du kommer att göra det bättre helt enkelt Jo, absolut det, är, det kommer ju bli bra mycket större men som sagt, mera lag och göra det lite lättare liksom att starta, eller nu kommer man väl lära sig det ändå, men göra det lättare för de nya att komma in i spelet just nu är det liksom och hoppa in, <skratt> liksom en köra kampanjen eller köra friendly match, annars måste du vara med i en liga och då måste du ju vara beredd på att lägga ner tid också. Ja, precis, liksom precis. För att om du spelar liksom friendly match och tjänar med inga pengar och sånt där och då kan du inte uppgradera dina gubbar, du får inga x eller någonting. Och det är ju det man vill, nej. man vill ju testa liksom lagen och liksom levla upp dem lite och göra dem bra innan man hoppar in i en liga. Den mm. skallsen får man inte här, utan ska du in i en liga då ska du ha lika mycket poäng som de som börjar och sen köra ligan uppåt. Och det är kul ja, på viset, men att det inte finns några bara enkla online-matcher där man kan tjäna pengar och bara spela där, att man behöver inte ta in dem i liga, men så att man lär sig lite mer hur man ja, levlar upp och sånt här. Ja men en boom. liten, det hade ju räckt med en vanlig bara, en versus alltså typ så lite grann som Starcraft. Där mm. man kan gå in och köra så här helt orankat, helt allting, bara alla mot alla typ. Ja, men alltså vem som helst mot vem som helst, bara för att få komma ut och träna på att just bara alltså träna upp dina gubbar, träna upp ditt e din egen teknik, din egen taktik och allting så, det tror, jag, det tror jag de skulle vinna rätt mycket på att bara ha en vad ska man säga, en, en lobby där man kan gå in, se hur många det är som är inne och så bara slänga ut så här. jag vill möta någon ja precis. Men att och så kan spelar välja, man en liksom, nivåerna på ens gubbar, för det är ju det, du kan ju göra allt det där nu mm, men då är mm. det ju liksom från level, då är det liksom, är man ny, då är det level ett som gäller du har inga bra grejer Nej, ja, precis. Och det är ju det de skulle behöva att så att man kan tjäna liksom XP eller att man kan klicka i. Ja, men jag vill handla ja. den här som tvärgarna. De har typ en sån här... Det ser ut som en gigantisk typ gräsklippare. Ja. Och den kör liksom över grejer. Men den får man inte direkt <laughs> i början utan du måste ju lämla upp för att kunna köpa den och få den och såna där grejer. Mm, och spelar mm. du inte i liga då tjänar du inga pengar och då kan du inte skaffa den. Det är lite sån små de skulle behöva lite bättre. Ja, Sen är det ju också det klassiska med nästan alla spel och så när de precis kommer, eller när de kommer ut och när det, är ett sånt, när det är ett sånt här spel om man säger så. Det, det finns ju cutscenes till allting ja. alltså, och man, de blir tradiga alltså. Ja, de var ju roligaste alltså, tre första gångerna ja. under första matchen man såg dem sen. <laughs> det är ju men långsamt. jag tror att någonstans, jag har inte varit in och tryckt i det själv än, men någonstans ska det ju gå att stänga av cutscenes helt och hållet. Ja, precis. Vi kanske ska beskriva vad det är för någonting förresten, om det är någon som kanske råkat ha missat det. Så det är ju alltså amerikansk fotboll fast med goblins, dvärgar, elver Och det går ju ut på att göra touchdowns, alltså mål, poäng. Men det Går väl mer ut på att egentligen Slå ihjäl det andra laget så fort som möjligt typ. Ja precis det här är ju baserat i Warhammer-världen ja. Så det är liksom många så här Karaktärer som finns i dem liksom, Som orkerna de har ju sina vissa Stereotyper Och mm. de finns ju här också som eh, trollen De är stora men dumma Så de kanske ja. inte alltid lyder liksom, Vad du ska göra och sånt där Men när de väl kommer fram då kan de ge ordentligt bestryk Ja, och precis. det som liksom, spelet har bra det är att man kan, man kan levla man får XP. Men när man har varit med i tillräckligt många matcher, då blir de gamla och då liksom försvinner de. Man kan inte då retire, liksom, vad heter det? Mm, mm. Ja, vad heter de pensioneras. är precis. Men spelarna kan också dö. Så du sitter och lävlat mm. upp, en gubbe bara liksom han en bra och så dör han. Ja, too bad for you. Det var väl att upp ni, liksom. Men som ja, sagt, här är det så liksom touchdown du har liksom, eh, vad är det, där åtta runder på en halvlek. Åtta för dig och åtta för motståndaren. Ni har kört varannan runda mm. och så är det ja, två halvlekar. Så 16 runder totalt har du på dig att göra mera touchdance än motståndaren. Ja. Mm, men det är riktigt skoj, det ju samma sak. Jag har också lirat det där nu då. och jag vill lira lite mer av kampanjen och det... Men som sagt, det som är riktigt roligt med det här, det är att möta en annan person. Som när du och jag mötte varandra, det var ju mm. riktigt skoj. Ja, verkligen. Och det, det är samma där, det är egentligen mitt tips skulle ju absolut vara, jag har, jag har bara kommit, vad är det, jag tror det är 26 eller 25 procent in på kampanjen. Mm. Men jag känner ju redan att det blir långtradigt att köra kampanjen. alltså. För att en Datorspelaren är ju så För det konstaterar ju du och jag, Nico, när vi spelat. Dataspelaren är ju så Fruktansvärt långsam Ja, och tråkigt alltså, de, spel, de tänker ju inte säga taktiskt att Är jag nära deras mållinje Nej, men de spöar ju bara på mina gubbar De skiter ju i en ja, panjemål de, de spelar ju verkligen efter Algoritmer och alltså, Man märker att det är en dator som spelar Om man säger så, för att en vanlig spelare Han hade egentligen bara plockat upp bollen Som ligger på rutan framför honom den hade han sprungit in i mål. Ja, precis. Men datorn gör inte så. Han ska först till att börja med klapp försöka klappa på alla dina an andra spelare. Sen kanske han försöker ta bollen. Men han springer inte vidare till exempel. Ja, alltså, det är sådär. Han... Det är mycket roligare att möta en riktig människa som faktiskt tänker samma sak som dig. Alltså, försöka få så många poäng som möjligt. Ändå i slutändan. Ja, och kampanjen den är ganska lätt. Jag har spelat närmare ja, 50% procent eller något. Mm, och jag har mm. inte förlorat en enda match. Det närmaste jag kommer är att vi har spelat lika. Men det är för att jag mm. har dummat mig och liksom inte tänkt en steg extra för att göra det sista målet. Ja, ja. Så liksom, jag har ju aldrig förlorat en match mot dem. Så de är inte bra på det viset. De ger ju bara spö liksom. Och sen ja, klunglar det sig runt bollen. Och där står vi tills <gör> halvleken är slut liksom. <gör> ja. Mm. Men har du Ja, det är väl med, Nej, det är väl egentligen det jag har gjort den här veckan tror jag. Jaha. Inget annat annat jag kan påminna mig själv om allafall. Nej. jag har som sagt också spelat Blood Bowl, då. Sen var jag idag in på prisfyndet i Uppsala och skaffade mig eller jag hade lite tråkig på rasten och jag kunde var tvungen att komma ifrån det med någonting kände jag. Så det blev ett eller två paket med Dungeons and Dragon's figurer. De säljer sån här random paket. Man får en stor figur och så får man tre små. Mm. Och ja, jag köpte två stycken. Kom iväg med, och ett av paketen var lite roligt för då fick man två stora och två små helt plötsligt. Då fick jag en stor giant, en drake och så två småfigurer. Den andra var en drake och tre småfigurer. Och så färdigmålade och grejer är riktigt coolt. Så det är bra ska, kan vi använda nu när vi spelar våran no, Dungeons and Dragons nu då. Och jag såg de hade och oh, jag ångrar mig lite att jag inte köpte den. Det var Taimat som är drakguden. En kvinnlig drakgud med fem huvuden och de hade den gubben där. Och den såg jag så jäkla cool ut. Men som sagt de kanske har den i framtiden utifall att man skulle stötta på den där. Nej, utöver det har jag inte gjort så mycket nu, jag vet inte om jag berättade det i podden tidigare, jag tror inte det men jag har ju sett nu eh, nyaste Avengers-filmen, jag fick den på Blu-ray Och jag tyckte det var ren dynga <skratt> Jag tyckte inte den var bra för fem höre Jag tycker <skratt> de har förstört de här filmerna så oerhört mycket, jag tyckte den var så tradig, den enda som var bra i den filmen det var Hawkeye Annars tyckte jag va? att han var skittråkigt tyvärr. Så jag blev väldigt besviken på den filmen, tyvärr. Det här måste jag <laughs> låna av dig, känner jag. För uh, haka, hur, uh, hur blev han intressant? Uh, hans det, är, för, det för, för, för, för han får helt plötsligt en backstory. Precis. Det ah! var skit i första filmen att man fick sådant, mm. någon Nu blev han liksom mer så här. Jaha, det är därför han är som han är. Ja. Okej, okay. ja, och det låter ju fan lite intressant men Han fick ju synas mer, i första filmen Fick man typ inte se honom någonting Så nu kände, kände de väl bara men Vi måste ge honom lite mer utrymme ja. Ja. Och det, det var bra, det, det gjorde de bra Men allt annat var ju liksom skittråkigt Jag tycker det de har gjort med Black Widow är, Alltså hon var ju så hela dålig Nej, jag tycker Det, det inte låter varandra. ju jättetråkigt verkligen För jag gillade ändå Jag har ändå gillat filmerna innan Ja, alla andra som jag pratar med tycker att den är bra sånt där, men för mig jag tyckte den var råkas. Men jag tycker mm. också att den är bra så att eh, men alla har rätt <laughs> <att> ha sin <laughs> egen åsikt. Ja ja, ja, absolut mm. så och är sen det. tror jag det kan vara mycket för som jag har sagt tidigare. Jag tycker det har kommit för mycket superhjältefilmer och eftersom som jag har sett alla och kommer säkert se alla utöver det också. Jag tycker de har blivit tråkigare och tråkigare jag har nog, För mig har det nog blivit att det har blivit för mycket Och jag tycker de har blivit alldeles för uttjatade Och jag har tappat intresse för dem Så kan det absolut vara Att, jag blir, att, att du personligen har sett för mycket av det mm, ja, Det kan ju vara så att Om du tittar på det om en månad eller två Eller någonting sånt Vad vet man Så kanske du är... Kanske faktiskt fastna lite mer föran. Ja, det vet jag måste man ju. inte. Det måste ju vara några år innan jag kommer sätta mig och kolla. och, tycka ja. och Det är det jag tror. inte. och jag se, se Ant-Men alla de här. Jag kommer inte tycka de är bra heller säkert. För allt jag har sett nu sitter jag bara suckar över. Och det är det jag är lite rädd för nu. med Som jag tror ändå att jag ska komma eftersom jag är så fast i dem. Suicide Squad och Batman vs. Superman, Dawn of Justice där. Jag är rädd att jag kommer tycka de är lite tradiga, men jag hoppas inte det. för Men det är ju som sagt, de karaktärerna jag älskar ju mer än vad jag tycker om Marvel. För jag tycker ju Marvel-karaktärerna är lite beige och tråkiga. Så. Nej, jag håller bara tummarna att jag, de är bra i alla fall. Ja, ja. Utöver det, jag har inte gjort så mycket. Jag har uh, skaffat uh, Resident Evil, första spelet. HD ja, du pratade de förra gången också. Ja. ja, precis. Men nu har jag skaffat det till HD Collection för jag tänkte köra en liten Let's Play där jag spelar igenom hela spelet. Jag tänkte ja, okay. köra lite mera. Ja, på bloggen har jag att och skrivit men jag kan inte skriva eller stav fem år, så jag tänkte köra med på en vloggrej istället. <laughs> så man får se mitt fula nille istället. Jag tror det blir lättare för mig. Och då tänkte jag köra lite mera Let's Play och så bara lite, ja, ha lite kul liksom med de grejer man har införskaffat. Och då är Resident Evil, jag i den serien så jag tänkte att spela igenom. Så jag tänkte ta nu allt som jag har i HD och försöka spela igenom. Så jag tänkte börja med första och förhoppningsvis kanske någon tycker det är roligt att sitta och kolla på när jag sitter och spelar SKRX-spel. Ja men de har ja, ju fått en, en liten uppsving eh, på, på streamingtjänster och grejer, och, eller på Twitch och sådär. Eh, så har ju fler och fler börjat spela Resident Evil de första spelen. Ja, så att, jag tror absolut att det, att det skulle vara intressant för, för tittarna, så att köra på. ja precis, precis. Det finns ju en hel del, jag tänkte spela lite bladboll och sånt, men det blir väl kanske en affärna när jag har tid, för det är ändå, man ska sitta det är väl nästan en timme man sitter och spelar, så det måste ju vara lite intressant också. Ja, precis. Det är väl en sån där grej, att det drar ju ut lite grann på tiden, men Dock ska det ju tilläggas att man, man tycker ju inte att det är så lång tid, men det är längre än vad man tror. Men du och jag satt ju typ och spelade i, var det, nästan tre timmar och tyckte det bara att ja. det var tio minuter. Så är så här. Ja, precis. Så man tänkte fortfarande så här, fan det, det, det är väl, det har väl liksom det ju, man har vi har ju knappt hunnit spela någonting och så tittar man på klockan så bara jaha, aj fan. Mm. E så, eh, så, kanske dags att lägga sig. Så var det för mig med Shadow of Mordor idag. Ja. Jag satt och spelade, och så bara, man har mycket klockans. mycket klockans. Klockan är fem ja. Jag började spela klockan ett Ja eller hur Vad fan det... tog tiden vägen Ja precis det är skitläskigt Och så tycker man dessutom att man inte har gjort så mycket i spelet händer. Nej precis Men ja nej det där är läskigt som fan ja. Klockan bara springer iväg plötsligt Det har hänt en, två, tre gånger alldeles för mycket kan man säga. Ja precis Ja, men då så ska vi eh, hoppa in i nyheter Ja, ja men man. apropå det Niklas ja. Att du hade börjat spela äh, vad heter det, äh, Ett nytt spel Jag har ju faktiskt tagit hem äh, Batman Arkham Asylum också Nej, ja, Har du testat det än då? Nej jag har Nä. inte gjort det än Det var igen, därför jag inte det där nämnde spelet. det riktigt Men äh, jag ska försöka sätta tänderna i det Men jag tror ju att Blood Bowl kommer att Ta upp den mesta tiden Den närmaste veckan här framöver i alla fall Ja vi ska ju men, försöka Men jag, jag ska försöka där också, Så vi får se hur det är Ja, det kan är det någon lyssnare som är sugen och uh, skaffar det så hör av er absolut. Det är bara skriva till oss och lägger vi till er i, i den kommande ligan om det blir någon förstås. Ja, men vi ska så väl försöka dra ihop att vi är fyra personer i alla fall så ja. vi ska försöka dra igång något i alla fall. Får vi se hur ja, det går. precis. precis. Ja, men också nyheter? Jag har inte jättemycket för jag... ni kanske inte kommer märka det sen men min mic då så jag sitter nu med en USB-mic och jag har suttit och gristoker försökt lösa det här på bästa sättet men ingenting ville funka så jag, jag har en bara snabb kolla genom nyheterna men jag drar väl igenom dem jag har i alla fall gör det jag tänkte börja med att uh, nya Hitman-spelet har fått ett datum till slut och den kommer komma 11 mars okay. det blev ju, var det förra veckan som de sa att det, skulle, det blev försenat och nu har vi fått ett datum då 11 mars Mighty No. 9 äh. har fått ett releasedatum och Mighty No. 9 är det här Mega Man-klonen-ish av KG Inifinus en av skaparna till Mega Man. Och spelet kommer komma den 9 februari 2016 i Nord- och Sydamerika och 12 februari nästa år till resten av världen. Det såg väldigt bra ut och gillar man Mega, Mega Man så tror jag absolut man kommer tycka om det här spelserien, det spelet. Uh, ni som tänkt att spela Black Ops 3 till PS3 eller Xbox 360 kommer inte få någon kampanj. Uh, ni kommer få multiplayer-delen och zombieläget men ingen kampanj för den ska tydligen vara alldeles för uh, avancerad för att de gamla generationernas konsol ska klara av det där sten. Mm. Va? Men det kommer nog bli så mer och mer nu Alltså kommande månader att det kommer mindre och mindre innehåll till gamla konsoler och till slut så kommer det inte komma några nya spel alls. Precis, det var ju precis det här som hände med Mortal Kombat som vi tog upp mm. att de klarade, de, nej vi kunde inte få det som vi ville, då sket vi det totalt och precis. nu är vi nog i den där övergången att nu är det dags att börja skaffa de nya konsolerna eller PC Exakt. om man ska spela de nya spelen. Näst sista nyhet jag har är Prometheus 2 har fått en ny titel. Mm. Och den kommer heta Alien Paradise Lost. Så vi struntar helt enkelt i Prometheus-namnet och går på Alien Paradise Lost istället. Jo, men i och med att Prometheus var just en prequel. Mm, precis. Och så man fick ju se, spoiler, spoiler, Alien i slutet där. Som de sa att det inte skulle finnas äh, Någon, någon. sorts Alien i alla fall. Och ja, så, här, så vi får se vad den filmen kommer... Ja, det blir väl mera inriktat mot Alien allt har jag då. Uh, och sista nyheten jag har är att uh, Tony Hawk Pro Skater 5 Uppdateringen Kommer vara större uh, I size än Riktiga spelet <laughs> Spelet <laughs> ligger på 4,6 gigabyte När man har laddat ner det fullt och färdigt Medan updaten Kommer ligga på 7,7 gigabyte. Va? Det är nästan dubbla Som det börjar närma sig <laughs> Lite lagom Mm så alltså har det där spelet i början lite problem kan man väl se det som. de måste uppdatera så här mycket och jag har hört att det ska vara lite problematiskt i det där spelet. Nej, så det är... Ni som har tänkt skaffa spelet, var beredda på en fet uppdatering som kommer det att sitta och ta lite tid innan spelet funkar som det ska. Men någon av er som har någon nyhet? Jo, jag kan fortsätta på det där med Hitman. Mm, de kommer ju släppa tre olika sorters eh, sätt man kan köpa Hitman på. Okej. Okay. Eh, yeah. Intropack som kommer gå loss på 35 dollar som kommer heta Let me try it out. Eh, där man just får testa liksom eh, lite kampanjer och lite sandboxgrejer eh, och sådär. Eh, kontraktmord och lite allt så man får testa på spelet. Och uh, uh. Sen så kommer det finnas ett upgrade pack Som heter I want the rest Och det kommer gå loss på 30 dollar okay. uh, Eller så kan du vänta tills allting Ja Med, med pre-order Grejen och då beställer du allt på en och samma gång uh, Och det kommer heta Give me everything och Det kommer gå loss på 60 dollar Och då kommer du få, få uh, Ja Lite nya skins och lite, lite flera sandbox sandboxuppdrag och flera kampanjer och. Lite allt möjligt. Ja, det ser man. Det kan väl vara ett sätt att få det att funka med, antar jag? Precis. Jo. Uh, ja. Men det, det, det känns väl som att. Det, det är lite så det funkar nu. Ja, men samtidigt tycker jag det är dyrt ändå för att få. Prova på delen bara. Ja, 30 dollar, halva priset. Ja, jo det... eller hur? 30, 33 dollar. Vad fan var ja, det? någonting ja. sånt. Det är, ju, ja. alltså, det är ju inte. Tänker man så, så är det, då är det ju jätt... då är det ju förnuftigt. Tänker ja. man halva priset, men tänker man 33 dollar för att få testa spelet, ja. då känns det ändå, då, ah, ja, jag vet inte, jag får bara en liten sur smak i munnen då faktiskt. Mm. Tycker att det känns lite mycket för att prova på ändå. Ja, men nej, ja, nej, men det, vi får se hur det går för dem. <laughs> Precis. Eh, det har ju också nu börjat spekuleras lite grann mera kring Halo 5 Guardians. Kommer Master Chief att dö? Det har ju släppts eh, trailers där eh, där eh, ja, John 117s eh, visir slocknar i trailern. Och nu har det börjat spekuleras om att det faktiskt kommer, att Master Chief kommer bytas ut. Eh, och, och Steve Downs som har eh, som har eh, <laughs> Steve Downs i alla fall som gör rösten till Master Chief tweetade ut bara för några timmar sedan, eller ja igår var det, för 12 timmar sedan ungefär Tweetade han ut, hej då och tack för allt. Uh, uh, hela hans tweet var, it's been uh, nothing short of a galactic journey, thanks for everything. Så att nu har liksom ännu mera spekulationer blivit att kommer faktiskt Master Chief att uh, 343 Industries har tydligt gått ut och sagt att Halo 5 Guardians är bara det andra spelet i en trilogi. Alltså fyran var första i nästa trilogi del då. Och femman bara är andra. Så att nu spekuleras det ifall Spartan Locke, han som man kommer vara som huvudperson i nya Halo 5, att han ska ta över rollen som huvudperson. Ja, vi har ju sett Mother Chiefs lockna tidigare, men de har ju aldrig haft mm. någon ersättare och nu är det ju som sagt första gången de har en ersättare. Precis. Men tyvärr så har jag hört att det är Master Chiefs del i spelet som är det roliga och Lox är det som är ganska tråkigt. Av de som har spelat mycket, IGN snackade om det, att det som de har spelat det var just Master Chiefs delen som har varit roliga. Men som sagt, de har inte fått spela jättemycket. Men så vi får ju se. Ja, det är fanboys också. Ja, det är väl det som lite det är ju bara som är fanboy som sitter och spelar skulle säkert jag Och jag ja, Du fanboy Titta på mig, jag är ju ledsen totalt serien den där serien ja. um, Nej, men vi får se det, det, det, det släpps ju en trailer som heter Hunter Truth mm. just kring Halo 5 Guardians där det är en, man ser en kula som, som det står Traitor på som penetrerar Master Chiefs hjälm Okay. Oj. Eh, och där Spartan Lock anländer till en sargad Master Chief som ser ut att ta sina sista andetag i trailern. Så att det är mycket spekulation just kring Halo 5 just nu. Vad kommer hända i fortsättningen? Men det, men det känns samtidigt som att det skulle vara en naturlig övergång också. Ja, men det ja, precis. För så pass länge som Master Chief har varit med var då första spelet släpptes början på 2000-talet. Eh, så att eh, ja. Det, det, ja Det ska bli väldigt intressant att se när, när det släpps eh, Vad som kommer att hända eh, Halo 5 Guardians kommer släppas till Xbox One Den 27 oktober Nu i år Hur som helst. Så att då får vi alla se vad som händer Och inte händer eh, U2 eh, har gått ut med att sagt att ja vi kommer att vara med i Rock Band 4 ett, ett, av de snå, ett, ett av de snålaste banderna i världen. Uh, Det är väl första <laughs> gången de är med i något sånt här spel va? tyckte jag hörde talas om. Jo, oh, precis. Precis. Uh, ja, så att, uh, uh, nu har de äntligen släppt igen på tyglarna och vill vara med. Uh, Minecraft kommer till Oculus Rift. Eh, någon, gång, någon gång i, i, i vår släpptes det till Oculus Rift. Jag tror det kan vara lite coolt faktiskt. Ja, vi fick ju se det på E3 där det såg ju ruggigt yes. bra ut och häftigt hur de höll på med bordet där och löfte upp och snurrade på hela världen. Och precis, är det såg häftigt ut. Yes. Eh, så att, eh, Alla Minecraft-nördare ser nog fram emot det också. Eh, nl 16 släpptes ju då. Förra, förra, förra veckan. Ja. Eh, nu är det det mest sålda sp spelet i hela Sverige. Oj. Yes. Eh, NHL 16 ligger på första plats tätt följt av Destiny, The Taken King och Forza Motorsport 6. Eh, Metal Gear Solid 5 får se sig grad ligger på en femte plats. Först. Ja, eh, det tror jag och inte att NHL var så poppis. Oh, det är, det är mm. <laughs> ja det är tydligen ja uppenbart <laughs> ja precis uppenbart så är det eh, medan Super Mario Maker har smygat upp på en femte plats så att det är topp fem n 16, Destiny Taken King Forza Motorsport 6 Metal Gear Solid 5 och Super Mario Maker det är de mest sålda spelen i Sverige just nu eh, vi kan alla som har Xbox Live Gold eh, här kommer de, de kommande spelen eh, till Games with Gold, ni som är intresserade. Eh, Valiant Hearts The Great War eh, och de som inte har spelat The Valiant Hearts spelar det för det är ett underbart spel. Eh, Walking Dead Season 1 släpps gratis också till Xbox One den 16 eh, oktober till och med den 15 november. Till Xbox 360 kommer Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, alltså spelet som kom före Phantom Pain. Precis, det var lite som en demo-aktigt kan man säga. Ja, typ. En prequel slash demo så att man fick känna på spelet, men det var ju några timmar långt så. Ja, så är det ju open world-spel också så att du kan ju göra spelet längre än vad det egentligen är. Det kommer att vara första till 15 oktober och sen så kommer Walking Dead säsong 1, 16 till 31 oktober. Det är de nyheterna jag har. Huvudämnet. Ja, vapen i tv-spel. Yes. Och tänkte först kolla med er. har ni något vapen som direkt kommer upp i huvudet när ni tänker på vapen i tv-spel? Något favorit eller något som klickar? Ja... <laughs> ja. Ja. ja men alltså Det, det är ju jättetöntigt Men sen jag tänkte Ja, hela tiden när jag tänkt på da, Dagens ämne om man säger så Tänker jag på vapnen i Halo Och just den där jävla Rosa Nålpuffran Som är ja, målsökande gun. Mm, ja, Den jäveln tänker jag på Varenda gång jag tänker på om jag ska tänka på Vapen i spel Mm det är Faktiskt ju Helt klart också Det är ju liksom Är det något är Det vapen Man tänker på Liksom sådär På en gång Då är det ju den Ja precis och Alla de där rosa ja. Jävla nålarna Som fastnar ah, på ah, så de, de är ju lite Halvdirriterande Om inte annat ja, Något du får tillräckligt på sig Går runt och sen bara Dog aha tack mm. Ja precis för visste, visste det timer på dem också Lite grann ja. Ja, Har du fått tillräckligt Många på Då liksom Till slut dör Hur heter det Armon Och du bara Faller ihop Ja, det är ett helvetesvapen. Sen om man ska tänka, det behöver ju inte bara vara bra och dåliga. För om man ska tänka på Halo-vapen så har du den där gröna helvetespistolen också som är helt värdelös. Den du kan gå och hålla in så här så att hela ja, jävla precis. skärmen skakar. Men, och så, men den, den är ju bra om du läser lite större Ja, precis. Mm. Uh, ja, ja, något sorts plasma gun, ja. Precis. Ehm... Um... Den är ju bra, för den är ju, den är ju målsökande. Är den? Yes. Så när, när du laddar upp Aha. den helt och du skjuter på distans så letar den sig till en fiende. Ja, cool. Okej, okay, okay. det kommer jag fan inte ihåg nu faktiskt. Om man ska vara helt ärlig. Så, att, så är Men, det med den. Ja. Där, har, där har ni lite nördig info Men jag tycker ändå inte att jag tycker ändå att den är värdlös Jag vet när jag har spelat länge. Halo så tycker Nej. jag ju att den är helt värdlös Den gröna men Helt. Äh, ja, Sen kan man ju Double-wielda uh, double den också Ja, det, kan, det är ju för sig bra med den mm. Men då blir det ett jävla matande På triggrarna <laughs> ja, Om man ska det få ut något skott överhuvudtaget Precis äh, Och det är men... ju förstås om man jämför det vapnet Med andra hero-vapen så tycker jag den är värdelös Såklart, den är ju bättre än att springa runt Med en klubba med en liten spik i änden Till exempel, men Ja, allt beror ju på vad man jämför med <laughs> Eh, eh, det jag tänker på alltså det första jag tänkte på när vi skulle spela in det här var eh, Flack från Unreal Tournament oh. ett av mina absoluta favoritvapen genom alla tider eh, oh, vänta påminn mig, vilket är det? det är det där jävla gula vapnet som skjuter iväg så här, antingen gula små pellets som bara typ tär genom allt och alla eh, oh. eller så skickar det iväg typ en bomb som exploderar i såna små Gula kulor som typ Ja, genom allt ja, alla. ja, ja, ja, ja, ja. Ja, men då är och jag med, ja. Så det, det var ju liksom OP. Det var ja. så overpowered. Så att, alltså ingen, alla ville ha det men ingen ville möta någon med det. Exakt. Mm. Och vi spelade ju det typ bara on, eller vi lanade det uh, typ enbart. Så vi var alltid typ fyra pers, två mot två och så körde vi med bottar. Och typ alla skulle ha fläckhandeln som Var man den sprang så var det jävla fläckhändan överallt. Och så fick man aldrig själv tag på det. Nej, det är klart. Men det är ju också Unreal, vad Den här jävla... Eller är det... Blanda ihop mina spel nu, men... Den jävla som skjuter iväg bara sågblad. Oh, precis. Precis. Den är ju också underbar. Det var ju också en sån där som man... Den kan man använda sig lite grann som en sniper. Ja. Men det var ju värsta... Eller i smårum. Ja, precis. Och så omkring. När någon Man, man springer förbi ett litet rum. Man ser någon som är där inne och så bara... Da, da, da, da, da, da, da, da, så springer man därifrån fortfarande. fan, så kommer de träffa träffat själv. Ja, <laughs> oh, det är så jävla hemskt. Speciellt om man mötte någon som hade en sån där också. Oh. Så stod man i en korridor och bara matade i stort. Det flög är där överallt. Det, var ju det gick ju inte. Nej, men ja, precis. Det sköt man ju ihjäl sig själv. Eller så bara dog båda två ett par sekunder senare man stod inte ens och siktade på snubben längre, men det kom tydligt såg blad bakifrån exakt Åh <laughs> oh, jäklar. Ja oh, um, oh. uh, <laughs> ja. Nico du då? Uh, Vilket det tänker det du på? Det som jag om jag tänker ett vapen i tv-spel. Uh, det är uh, Mark 2 Lancer Assault Rifle från Gears of War. Den ska bli värre med och så på i, Exakt. <laughs> det är också ett, ett av mina det är laptop 10 mm. för mig. Alltså där man känner, första gången man tog upp den där och sprang runt och sköt och sen fick man slut på skott och bara shit vad ska jag göra nu? Och man kommer åt den här mm, man, oh, mm, mm. Ja. Det var speciellt speciell slå och just eh, liksom ja. animeringen när man glider ut och får se allt man bara oh, oh, oh. precis mm. det, det, det, blir så, det blir så härligt gory mm, precis mm. Men det är som sagt, som du sa liksom färnan med Halo. Det är ju precis som du sa, Needler. Men sen också vanliga Assault Riflet. Alltså den är ju... MA3, mm, väldigt... MA4 och MA5-serien. Mm. Och så har vi Plasmagranaten, den älskar jag. <laughs> ja. Och fast den är riktigt bra också, alltså verkligen. Jo, precis. Speciellt när man träffar de där små jävlarna som alltid springer ja. i grupp. Ja, självmordsbombarna, ja, ja de är typ, man, typ man träffar någon med och man hör den där, "Oh shit", och så springer de därifrån in i den där klungan med fiender och så bara pang. Man hoppas att så bra. Och... Ja, att ah, man! Oh shit. <laughs> och så har vi energisvärdet är också är Ja, det, riktigt, men det, det, det är ju så här classic. Alltså, när, vilka vilket spel var det man kunde använda var det trean. Det var Varför gången man liksom kunde ha det i kampanjen. Ja, det stämmer nog. Ja, trean kan man i alla fall använda det för då har du. Ju... Precis. Då får du, inte, du får det en stund i tvåan med, va? Ja, en liten stund. Men du får, du som, i trean och speciellt fyran kan du ha det typ i stort sett hela tiden. Ja, det ja, ja men jag precis. Det jag, menar. Det, ja, jag, jag tror att den, den kommer där i slutet på mm. tvåan eller någonstans i tvåan. Men det är inte ofta, ju inte mycket om man säger. Nej, precis. Uh, ja. alltså, jag, jag satt och jag, innan vi spelade in så, så satt jag liksom och just, just kollade en sista gång ifall jag hade missat så här, gamla klassiska vapen och då fan hade man det mm. uh, alltså jag har en lista som är lång <laughs> som jag bara skulle liksom vissa man bara vill nämna som är, som är så symboliska för tv världen eller så klassiska inom tv världen. och en är ju kofoten från Half-Life Free som... Freeman. Yes! Den här gången tog vi det. <laughs> den här gången så. Ja, uh, jo, men det är absolut. När han går liksom just kofoten och en pistol. Liksom, det är mycket mer behöver man inte med honom. Nej, och just det Gravity-gun som kom hit. Det nätet, tror jag. Uh, just när man kan lyfta iväg fiender och typ kasta bort dem. Mm, precis. Helt underbart vapen. Alltså... Alltså, du, du gör ingen skada med vapnet utan du åsamkar andra skada genom att kasta saker omkring. Ja precis. Ja. Och den används ju ganska, liksom, om man tänker portal, Där man ska mm. lyfta grejer och sånt. Du har, fixar portaler och sen lyfter du med, liksom, de där grejerna. Exakt, exakt. Och det, det har ju gått vidare in i Garys mod-serien också. I ja, stort sett alla alla mods så finns gravity gun. Som vi kan använda. Så att det, det, det är ett väldigt populärt vapen. Än idag. Eh, sen har vi också så här, som är klassisk. Fiber Viren från Hitman. Oh. Ja. Den, den, den är ju ett måste att ta upp. Liksom. Ja det är det ju. Absolut. För är liksom, det, det... just snika omkring och liksom ha det där jävla Piano -viren. Ja. Det är samtidigt. Det, är, samtidigt, det är, ja det gör det ju väldigt personligt genast i oh ja, spelet när man, oh ja. när man spelar det, om man säger. Absolut. Och det är lite konstigt ändå, alltså, om man tänker. Om jag, om jag tar min egen reaktion nu när du nämnde det bara, för jag har ju spelat mycket hitman så tidigare. Alltså, det är konstigt hur, hur, hur olika reaktionerna kan vara på att. Innan har vi nu pratat om granater, allt möjligt, saker den som... sitter man och garvar liksom. Ja, och så tänker man på pianotråden direkt. Bara, ooh! Ja. Det där, ooh, det där, ooh, det är riktigt gory. Alltså, ooh! Oh, ja. man Jag vet inte om det är för att man i och för sig är lite mer vuxen nu än sist. Man använder <laughs> den i spelet, om man säger. Men, det, det, det kan vara det också. Ja, att man tänker liksom hur... Vad som händer efter. Mm. <laughs> vad som antagligen hände efter, om man säger det, i alla fall. Precis. Ja, förlåt. Uh, tillbaka till... Var det nog mer bra på listan? Ja, jag har... Alltså... Har, har ni några lister? Nej, jag har inga Uppgjorda. lister alls. Jag bara Nito. kör lite ur huvudet på vapen man kommer på sådär. Jag har ju också... Men om jag fortsätter på Gears of War till exempel. Jag tog ju upp Mark 2 länsen där. Hammer of Dawn. Åh. Oh, hur kunde jag glömma liksom, den? Den var väldigt speciell när man eftersom man bara liksom vissa var kan man bara att döma den liksom. Den var ju väldigt här, viktig spel. Sen eh, tänkte jag bara ta upp i Doom också BFG 9000. Ja, självklart. Den den, den måste ta upp. Så bra att du tar upp den. Mm, så det är liksom också något, liksom just när man får se man springer runt med olika vapen sen ser man det där gigantiska jävla vraket man bara det är ju riktigt skönt. Men Precis. fortsätt på din lista. Och får se om uh, en, en, en klassiker för mig personligen, nu jag vet nu att uh, hej Björn Karlsson, jag vet att du lyssnar. Uh, Earthworm Jim. Uh, alltså han använder sig själv som vapen. Han, han, han tog ju ur sig själv, ur sin direkt och typ använde som piska. <här> huvudet blir en <här> Precis. Eller, eller så använder han det som ett lasso. Uh, han kunde även typ svinga sig själv i sig själv i olika... Så, ja. Han var användbar, hela han. Som både ett vapen och som, som ett verktyg. Så att han var allt, liksom. I ett. Ja. Eh, Och sen så... måste man ju ta upp Mario Kart. Och när man tänker Mario Kart ja. så tänker man skal. Ja. Röda skal och speciellt det blåa skalet. Oh, mm. För stackaren mm. som ligger sist. <laughs> <laughs> Och även ska jag också ta upp Blixten oh. Den är minst lika irriterande Underbart vapen Underbart det, det, ja, det finns. man finns. Man har blivit blickstöd och bara, men jag kan fortfarande komma. Nej, där kom blåa skalet också. Och man ja, precis. Ljudet, precis. Man, bara. man hör det där jävla ljudet. Man vet det där ljudet. Man har det i huvudet. Man, man bara liksom, väntar på att det ska komma. Man hör från varje liten ruta. bara, ja, nu kommer det. Precis. Exakt så att de måste man såklart också ta upp mm, för de är så, så pass klassiska sen du pratade om portal och just det, det vapnet, eller det vapnade vapnet the portal gun mm. har ju ett väldigt speciellt namn Jaha. Aperture Science Handheld Portal Device <laughs> okay. heter det så ASHPD är ju förkortningen på det men till slut så tyckte de att äh, vi använder bara liksom det sista, Portal Device eller The Portal Gun och det blev ju också en sån här instant classic grej att som man måste veta om Portal och just now we think with the portals, the cake is a lie och allt som är där liksom Uh, alltså, den här, alltså Jag skulle kunna sitta i flera timmar Och prata om just den här listan Hur långt ner på listan Är det tills du kommer till uh, Gamla klassiska James Bond då? Men ja men Golden Gun, den kommer Exakt, precis Jag var satt och vänta. Den måste komma snart i sån ja fall. men Golden Jag har så många klassiker på den här listan Så jag vet inte ens vart det ska börja Och jag vet inte ens vart du ska fortsätta För, för det vapnet, var, det, den var ju också en sån här Alla ville ha skiten men Ja så men det fort är ju one shot visste... one kill också ja, Så fort ja. man visste att någon annan hade den Då sprang ju alla och gömde sig Alltså, det, det, var inte så att man, det var inte så att man stoppar ut näsan Någonstans genom dörren man, man, någon man försökte dörr väl typ komma runt den personen ja, <laughs> precis Men det, det Och fy fan så många gånger man har spelat där Och så har man sneakat, tittat över Bara lite snyggt så bara jag hopp, Där kommer han med den där jävla guldpistolen Då är det bara springa ja, och jobba sig det, det, det, Vi hade en, en Bromans helg hemma hos mig För ett och ett, och ett och ett halvt år sedan Vad fan är det? Någonting sånt? Uh, och då körde vi just uh, gold, uh, GoldenEye på Nintendo 64. Och så fort var någon som så fittnar. Och alla börjar skrika. Ja, precis. Det blir ju kaos. Det blir, ja. Det blir bara. Jag vill ha den här och Han och och den också. Nu kommer inte bli bra. Oh. Uh, antagligen så springer man åt varsitt håll. Eller så ställer man sig i klumpa. Nu tar man tillsammans. Jag väl typen. Ja, <laughs> ja, all, alla, allas taktik där, det var ju springa just runt den som hade den och försöka skjuta den i ryggen. Precis så. som du sa där, Nico. Det, det finns ju ingenting som får så många spelare att bli Sams så fort. Nej, Om en får den där pistolen för då blir det så här, japp, klunga grabbar alla riktar åt varsitt håll och så går vi bara sakta framåt nu. Det vi ser den ju typ. <här> det blir <så> <här> som ah oh, som där, eller typ Hammer i Halo. Åh, oh, ser oh. en som springer om mm. bara. Nej, din det är liksom en idiot. Så det kan så det ser så det bara <här> <här> Precis. <här> Det, det körde vi också lite grann just den helgen Och så, så, som sagt, så fort det var någon som hade hammaren Så mm. ser man liksom hur alla Börjar liksom koncentrera sig på just den personen ja. Just den personen törstyr, ska vi ta Man ser hur alla liksom stela till Och sen bara, nu ett rat ja, man, man hör just det där Bam! <här> Jaha ja, Nu <här> bara ta han Ja. Det är ju ett väldigt effektivt sätt att bli jagad om man tycker att det är lite lugnt i spelet. Skaffa sig det ja. bästa vapnet för då, då alla kommer ju försöka ta ändå. Absolut. Det spelar ju ingen roll hur, alltså det spelar ingen roll om det skulle vara så att ser man sina motståndare så dör de. Alla kommer fortfarande försöka jaga en och ha ihjäl bara för att man är den som har värst vapen. Mm, precis. Jag ska leta upp en, en, nu ska vi se. Men medan du letar kan jag ju ta upp Assassin's ja. Creed, Hidden Blade. Den mm. har ju också blivit på senaste tiden väldigt liksom igenkänt i, när det gäller vapen. För de har ju börjat sälja replika och allt möjligt på den där har jag sett överallt. Mm. Fanns det inte en sån på här i Uppsala nu va? Nej, den fanns på ju på mässan. mässan Sci-fi World. Ja, visst gjorde det det? Ja, det, var, mm. den ja. Hängde ju där. det fanns riktigt coola grej. Fan vad läskigt att inse att du går att köpa sådana. <laughs> alltså, inte för att de är fullt fungerande eller någonting sånt, men ändå. Tänk att möta en sån på stan. Ja, färdigt. Ja. Jaha, då, tack och natt då. Eh, Färna, oh, på, på, på tal om, på tal om eh, vapnet som skjuter Racer mm, mm. Razorjack heter det. Oh, ja. Oh. Det sitter du och kollar upp. För nu, jag är ute efter eh, Ja, oh, just det. Precis. Uh, uh, Avril. Uh, Avril. Avril den är det bara Avril därifrån. Uh, Unreal Tournament. Uh, och det är okay. alltså en en fjärrstyrd raket. Så en fjärrstyrd typ mini-nuke. Eh... Uh, Ja, så. Och som du kan styra typ hur länge som helst tills antingen någon skjuter dig som står liksom och styr för du, så du måste ställa någonstans ja. säkert på kartan och sen skjuta iväg den här eh, Eller till så att mm. du, du tycker att nej, men här är ett bra ställe och spränga den, här är jättemycket folk. Så att, så, mm -hmm. du, du kan stå med den här jäveln i tio minuter ja, ja, och ja, bara absolut. jaga folk med den bara för jävlas. Uh, <laughs> så att det, det, det är ett av mina absoluta favorit, favoritvapen också Det ligger lätt top topp 10 uh, Det använde jag alldeles för ofta uh, När vi lanade Unreal Tournament back in the day Och uh, om vi ändå ska gå tillbaka till alltså Vapen som ändå inte är vapen Som jag kommer att tänka mm -hmm. på här nu när vi ändå satt och snackade Du har ju Worms också då Som har ett par fantastiskt <laughs> underbara vapen jag ja, skrev herregud, precis ja. också ner där för jag kommer att tänka på, under vilket var första spelet där jag använde vapen någon gång ja, för Jag tror, jag tror att det är Warps nämligen alltså. Ja, jag tror att det är samma för mig också faktiskt, när man har hallelujah-bomber och bananbomber och jävla klasse. får som hoppar <laughs> men, runt precis, och till Fåret och... Det, är, det är så <laughs> fantastiskt bra ju Men det vet inte jag, det kommer inte jag ihåg nu om jag, när, när jag tänker tillbaka men fanns Concrete Donkey på den tiden? Uh, tror inte. Eller är det, nej, eller är det någonting det. som kom till i 3D-variationen? Ja, jag tror det är därför jag känner inte ja, till det precis. så. För precis. det är också en ganska brutalt vapen. Ändå. Mm. Absolut. För jag köpte... Det är alltså, det, det, den mosar ju verkligen en hel ö. bara. Det, det, du bara försvinner ju. Släpp, ja. Ja, nej. Precis. Och vad, vad hade de mer för häftiga där på, på Worms då? Men alltså de hade ju allt möjligt. Så du kunde liksom gå fram till honom och slå ihjäl någon med ett baseballträ. Mm. Ja. ja. Sen stod de nära kanten och då var det bara... Kling! Precis. Den eller boxningsansken. <här> ja, <men se. här> eh, vad, vad var, eran, vad, vad var era, ert move när ni körde Worms förresten? För jag vet, jag vet nämligen vad mitt var för jag tyckte det tyckte jag var det roligaste som fanns. Det var att ta sig fram till gubben Kliva upp uppe på gubben. Släppa dynamitgubben. Och <laughs> du ta var en sig sån, därifrån. Alltså. Du, var du, du, du, du, du är en Björn Karlsson med andra ja, men Alltid den där jävla grejen. Ja, och det är sjukt, sjukt effektivt dessutom. Ja. Alltså jag, jag var nog med en sån här feg jävel som typ grävde ner mig i marken så skickade airstrikes. Ja. <laughs> <laughs> Eller typ och, och, och, napalm och grejer. Ja, oh, jag tänkt den jobbiga helveten som man aldrig fick tag i på någon ja Japp, Åh, Men jag, jag var även, jag, som from time to time så var jag även som väldigt gärna, ja, men jag ville gärna ha avstånd helt enkelt. Ja, ah, ja. Ah. Alltså, det var mycket raketer, det var mycket granater. Uh, lägga fällor för folk. Ah, okej. Okay. Typ ah, lägga ut miner ah. och lägga ut alltså, allt sånt. Så, för, för, för jag vet att Björn Han fuskade så jävla mycket När vi spelade där, så att, det där Så det var bara att hålla avstånd från honom det Gick inte att vinna annars Ja, ja, alltså det, ja precis Det är många timmar Som jag har suttit ner, Nergrävd i marken på Worms Kan jag säga Jag körde ju liknande Men för mig var det två stilar Anton var det liksom Gå fram och köra eldkastan. Och sen Nå, den. Eller så var det gå rakt fram Och sen köra Hajduken, slag rakt upp Och försöka få dem att flyga i en båge Ja just det, Ja det är också rätt effektivt Det var typ de två jag använde Det var mycket närstid just för att jag kunde inte använda Den här bungee jumpen Nej den var ju skitsvår att kontrollera Så liksom använde jag den, Då var det liksom oj, åka trycka mellan Slag och faller rakt ner Precis Nej, den, den, den var lite dryg just det jävla repet. Absolut. Eh, oh, eh, ja. Jag tänkte bara, ja jag tänkte, är det något så här spel som ni tycker är så här extra som worms, man liksom använder vapen på ett speciellt sätt som liksom framhäver spelet. Det finns ju jättemånga shooters där alla är väldigt likadana. Men finns det liksom, om ni tänker så här, man använder vapen på ett specifikt sätt? Jag kan ju ta upp ett till exempel. Eh, så tänker jag på vad heter det? Oh, nu måste jag tappa den. Ska jag säga. Dead Rising. Där du bygger dina ah, Ja, rollen. Ja, jag, det tänkte så. Ja. Du har ju liksom, du går runt i en butik och så, som i Dead Rising vilken är det? Tvån eller tre? Det finns säkert i första också. Där man tar en paddel och sätter motorsåga på varje enda mm -hmm. Och då har du kan du gå runt. Du har en hatt där du liksom som du ser tar en en, en, en hink blandat med en gräsklippare ja då kan du gå och trycka ner den där på huvuden på sommarna så blir det som gräsklippare genom hinken och det är ju väldigt så specie speciella sätt att använda en Precis. liksom vapen på ett spel har du något ni kan ja, ja. alltså nej inte, inte för mig jag gillar det den där klassiska churmap-stilen. mm har alltid gjort. Vi, vi har ju ändå pratat om ett, sån, ett sånt spel. Om jag, om jag ska tänka på just det, det du säger, Nico. Just det här att använda... Att vapnena ger en extra krydda till spelet. Eller om det är mera styrspelet, Det är ju just... Eh, eh, åh, nu tappar jag det. Mario Kart. Ja, ja, ja, Där är det ju verkligen så här att... Det, det skulle ju bara vara en helt vanlig gokart-spel. Alltså bara mm, köra på banan runt, runt, runt, Det skulle ju inte vara jättekul utan vapen. Nej, precis. Det gör ju verkligen det gör ju i alla fall halva spelet om man ska säga så. Att det faktiskt finns de här grejerna att man kan ta sig man kan skjuta ner någon och så kommer man i kapp igen helt plötsligt. Ja, då ja det blir mera... Det gör spelet helt enkelt. Mm. Eh, ja, visst. Jag har väl spelat ett, speciellt ett sånt som jag kommer ihåg så där väldigt... Väldigt väl. Och det hette Interstate 76. Okay. Och då hade man olika sorters bilar. Det var liksom allt ifrån folkvagnsbuss, såhär riktigt gammal klassisk rundsak till, till stora jänkare, till en traktor, eh, en, en, sem, en en semitruck, eh, <skratt> allt sånt där. Och så, och så kunde du, alltså, ju mer höglävlad du blev, desto bättre alltså, ju, beroende på hur bra det gick för dig från mars till mars, så kunde du bygga på massor av vapen på din bil. Alltså till slut så kunde det typ se ut som att ja, men du hade typ 17 machine guns, du hade typ <laughs> flamethrowers i fram, du hade rocket launchers uppe på taket, du hade typ ja, men raketutblås i bak som gjorde att du fick boost och grejer. Så alltså, dina bilar kunde se ut som så här, det var bara ett enda stort vapen som kom att blandas. Och så man såg inte här, själva bilen. Twisted, twisted metal. Ja, li lite grann åt det hållet fast ja. ännu mer. Ja. <laughs> ja. Och så var det typ så här enorma baner som man typ här, du kunde åka omkring Saharaöknen och då kunde du utnyttja hela Saharaöknen. Oh, jäklar. Och vi ja. brukade vara liksom en ja 10 pers. Mm. Och var, kunde man jaga varandra i timtal med de där jävla bilarna, men det var sjukt roligt. Mm. För, för jag måste ändå säga så här: om, om vi just ska prata vapen i sig, så för min del blir ju ett spel mer intressant om det är lite udda vapen. I alla fall, till en början blir det ju roligare. Jag, jag är ju inte så här jättefast för de här. Alltså, Battlefield och CS och de här. Inte för deras vapens skull, så. Mera om skulle jag. Skulle jag fastna för dem så är det väl mera just för taktiken och tekniken och allt det här. Men om man just bara ska fokusera på vapendelen så då tycker jag det är roligare som ja men typ som Halo eller sådana spel där det är lite udda saker. Även om det fortfarande i slutändan bara är att skjuta ihjäl en fiende så är det ju häftigare om man gör det på ett lite roligt sätt. Eller ett Precis. annorlunda sätt om man säger. Då skulle du spela Saints Row 4. <laughs> och trean. Mm. Och trean, the huge och... the, the huge purple dildo. Den mm. pistolen där, som skjuter bläck i liksom, på marken och där uppkommer yep. en haj och äter upp det var. <laughs> okay. Det yep. låter ju fantastiskt bra. Alltså verkligen det, det är ju skitbra ju. <laughs> det är ja. så väldigt speciellt. Ja. Det, det finns sjukt mycket roliga vapen i just alltså den serien. Att, eh, alltså vill, man, som sagt, vill man ha speciella vapen? Ja, Saints Row, it's shit. Mm. Det är ju liksom GTA på något i där. De liksom, <laughs> ja, men precis, det, det. Du kan tänka det där finns där. Liksom. Ja, men det, det är som GTA som inte sj själv tar sig på så stort allvar. Nej, mm, precis. GTA tar ju, det sig redan, liksom inte på riktigt på så stort allvar. Saints Row. Alltså jag vet inte var de håller på med. <laughs> alltså det, det har ju liksom gått från liksom att man skulle vara någon sorts gangster och grejer. Ja, det började att... ju lite som en GTA-klon, men sen bara nej, vi ja. kan inte mäta oss med GTA. Nu kör vi liksom <laughs> ren humor liksom. Precis. Så att liksom just i trean där spårar ur och mm. fyran är bara så jävla vrickad. Ja. Men på ett bra sätt jag tycker absolut. Ja, ja, ja. Om man inte spelar fyran så tycker jag man ska göra det för det är... Ja, det var så roligt att spela. Det det känns som I i, i fyran det... spelar man som USAs president. Mm. <laughs> som typ blir, blir, jorden blir invaderad av en alien. Alltså, varför har inte jag spelat det här? Det, det, låter ju verkligen, det låter ju verkligen som spelet man, eller det låter som hur man försökte spela GTA. Ja. Mm. Och det kom men en TLC där man kunde vara superhjälte. men. Liksom... Alltså, Och man är, <laughs> man är rätt overpowered redan i fyran som där. är. Ja. <laughs> alltså det är underbart, jag måste kolla in det här. Det låter ju fantastiskt. Ja, tycker jag absolut ja. Saints Row. Ja. Och det här, det, det här ska vi kika på. Yes. Mm. Men när jag tänkte liksom att liksom spel där jag tänker vapen som är liksom väldigt speciellt först, det är två stycken. Först jag måste ta upp det är just Resident Evil. Eftersom du har så minimaliskt med skott till dina vapen. När du kommer in i allt du har är en kniv. Alltså du överlever inte med en kniv. Sen går du liksom förbi och sen hittar du ett vapen. Ja, då har du liksom 19, kanske 15 skott. När de är slut då är det slut. Då måste du springa runt och leta och det är ju zombies lite liksom överallt. så Man måste vara väldigt sparsamt och då, då blir liksom vapnerna... En, liksom, en lyxighet och det gör spelet mycket mer intressant eftersom man inte kan använda vapen hela tiden utan att man måste liksom vara just försiktig och det tycker jag gör spelet bra mycket bättre att det inte att det finns vapen men det är inte extremt mycket liksom jag dör jag? ja det, liksom, det är inte att man får nya skott eller någonting, utan det är liksom nej du börjar om och du har så lite skott som du har från början liksom ja, det, det, så var det lite grann i eh, Doom 3 mm Precis. Alltså du börjar med enbart en ficklampa. Mm. Och det är typ första timmen i spelet. Så äh, har precis. du bara en ficklampa. Det är extremt läskigt. Och sen när du väl får yep. vapen du blir så sjukt liksom tacksam över ja, äntligen ett vapen. <laughs> precis. För det är som allt det som gör det så jäkla läskigt. är att du inte har någonting att försvara dig med. Liksom... Ja, just den grejen har ju blivit väldigt populär just efter Amnesia. Mm, precis. Det var, liksom, det var ju det som kickade igång hela det där just survival horror på riktigt. Där liksom verkligen du har bara en lykta. That's it. Och du måste gömma dig för alla monster. Ja, oh, och så blev det också i, i uh, Alien Isolation. Som var det och liksom. Blev du kommen om oh, en spring mm. Mm. i Alien Is Isolation. Uh, aliens är snabba, alltså. Ja, de upptäckte som du kör. men Det, så, det kan <laughs> även vara så att du står och rotar i ett skåp och så helt plötsligt har du typ just deras jävla svans genom magen. Så bara, jaha, jag såg inte ens den på, liksom, på, på radarn. <laughs> så, ja, bra radar. Eh, och nästa spel jag tänkte ta upp som jag tycker riktigt intressant och det var för att det var ett av de första fighting-spelen där jag fick spela med vapen och det var Soul Calibur mm, ja alltså vapnen där att alla karaktärer är liksom nästan byggt efter sitt vapen inte mm. att liksom vapnen som bygger efter karaktären utan karaktären är byggt efter vapen de äm, har man små grejer ja, men då är du lite snabbare och liksom kan använda dig mycket bättre har du liksom ett stort bredsvärd. ja du gör tunga attacker och så mm. men du är långsam och jag älskar Voldo. Jag älskar mm -hmm. Voldo. Uh, freak of nature. Han är så jävla cool, Voldo. Han har vi ju tagit upp förut. Mm, precis. Men han, han, är, han är fortfarande coolaste jävla karaktären i ett fighting-spel någonsin. I, i, i, i, i, i, det är min åsikt. Han är blind men han hör dig. Jag gillar honom speciellt där det Trean tror jag som jag tycker han har såg som häftigast ut. För där jag tycker de hade, just hur han såg ut hade de nailat totalt för han såg så jäkla cool ut. Jo, han har haft några olika outfits genom, genom åren. Mm, han spelstil är alltid det här att han liksom, är liksom krabbiga krabaterna. Mm. Och sen med smid och ibland liksom halvt årum halvt krabba Han står liksom typ på vad heter det, brygga liksom och håller på att ja, Han kryper och, i brygga. Och det är massor av sådana här, men han, han är lite så här creepy, men han är stört skön. Han har askoola attacks. <laughs> Med sina jävla knivar till händer. Har han knivar till händer? Ja. Stort Okej, sett. Ja, coolt. Stort sett. I, alltså I början så hade han fortfarande händer den han höll i knivarna. Sen som har han ju bytt design under åren och så i ett spel hade han inga händer alls utan han hade bara knivar till händer. Ja, det är det jag tror i trean. För ja. Det var ju typ trippelknivar som man har och det är Exakt. väldigt speciellt. Nej, han är riktigt cool, faktiskt. Eh, och ett, ett vapen vi absolut inte ska glömma bort. På tal om CS som nämndes tidigare så alltid AVP-sniper. Ja. Det är liksom V-gun liksom där. Den eller eh, vad heter den? Eh, m 5 man m 4 vad fan heter den? Ja, det låter assault bra. rifle. Ja. Som typ, ja det, det, det, det är antingen eller. Antingen är det en sniper eller så är det en assault rifle-snubbe. Ja, eller precis. så kommer du med din jävla pistoler där. Tick, tick, tick, tick, tik Eller AK-47 bara för att du inte har råd med någonting annat. <laughs> ja, precis, Kalashnikov. Precis. Men där finns, om... det, där finns det ju ett helt en helt annan sida av mm. just vapen i spel dessutom. Där är det ju... Där är det ju hela teknikgrejen istället Ändå i ja. det, det många spel det inte är Det är ju inte direkt någon teknik Det är ju mer som du sa Nico Det här att man använder vapnerna för att göra det mer spännande Just det här du får begränsat med ammunition mm. De funkar kanske inte mot vissa Och, och så Ja men och den biten Men just CS det är ju ren och skär Teknik bara Egentligen Det är ju mycket ja. strategi och grejer liksom Eftersom det är så baserat på pengar och runder och allt så de är riktigt ja. bra spelare liksom, man, man liksom tränar upp sig på ett vapen kanske två och sen får du liksom ja, sen är det ju allt beroende på hur man har för pengar men du ja. liksom Ja, precis, precis. Uh, sen vill jag även alltså jag har några till som jag vill ta upp mm, sure. innan vi, vi börjar pr prata om lyssnarna. Mm. Uh, och såklart, så är motorsågen i domserien Mm. Mm. Alltså, ja, den, den, måste, den måste man ta upp. Liksom, det är liksom, den är lika klassisk som, som BFG. Mm. Kolla liksom bara på senaste E3 när de mm. visade motorsågen och hjulet som stög, liksom hamnade Precis. Liksom, man blev ju helt liksom, till sig själv liksom, när man sov. Ja, den är med, den är med. Exakt. Eh, och en, en klassiker för mig personligen som liksom, jag var med i. Ja, men en lanigrupp när jag var väldigt ung. Eh, när jag precis hade blivit tonåring. Det är ett tag sedan nu. Eh, och det är från Tribes-serien eh, så fanns det eh, ett, en pistol, eller ja, det var typen pistol eh, som hette The Disc Launcher som senare blev omdöpt till spinfuser eh, Alltså du sköter iväg typ laserdiskar. Med Okej. Den. den var skitseg och ladda om men du kunde använda den som antingen ja, men close combat eller eh, som en sniper. Och det var bara en pistol. <här> och som hela det spelet går ut på att ha så hög hastighet som möjligt. Alltså springa så fort som möjligt. Hoppa så högt som möjligt. Eh, för att liksom, du ska vara svårare att träffa. Ja, ja. Och så springer typ alla omkring med bara det Disk som skjuter typ bara en innan du uppgraderar den. Du, du kan skjuta flera tror jag, när du har uppgraderat, uppgraderat den. Men just i början, när man börjar spela, att alla, man ser bara så här, en, pjom! Så flyger en Flyger någon annan förbi. Och så ser man, att folk flyger till höger och jävla vänster på alla banor. Och så ser man bara, alla går med den jävla pistolen. Pjom! Pjom! Så att, ja. Det, det är ett väldigt speciellt vapen, men kan du hantera det så är det ett av de mest dödliga vapen i, i alla spel någonsin. För det är så snygga kill som man kan göra med den. Eh, vi går över lite grann på World of Warcraft tycker jag. Eh, just ett svärd där som jag tycker är ganska klassiskt som kom redan på Vanilla versionen, första versionen. Eh, så heter ett, ett svärd Ashbringer som sedan blev ah. Lich Kings svärd. Som då mera var Corrupted Ashbringer. Eh, och det är ett svärd som talar, är det. Eh, som typ ibland viskar till dig, eller jag viskar för sig själv. Om du har det, om, så, så viskar den I was pure once, eller My son watched me die, eller slutligen Kill them all kan den viska liksom. Så, och den gör det verkligen på så väldigt, väldigt creepy sätt. Så att, ja, ja, jag har fått den en gång någonsin. And I cherished it. Jag använder det jämnt. Tills folk läsnade på mig. <laughs> <laughs> För det är också så här, fruktansvärt overpowered. Eh, Broadsword. Så att, eh, ja. Nej, det är ett av mina favoritvapen också. Eh, så att, jag har många favoritvapen. Men, mm. ja. ja, det är läskigt hur många man kommer på när man börjar tänker så här. Precis. Faktiskt. Uh, jag spelade väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, mycket Red Alert 2. Och där kommer vi in på uh, ett, ett vapen. En en pansarvagn som är ett massförstörelsevapen. alltså den har inget vapen på det viset att du, att du, att du skjuter med den utan det roliga var med just den här, the mad tank, var att ja, men när vi lanade en gång i tiden så var det alltid, ja men vi gick ihop i en, eh, i en allians ja. och så tog vi ut fienderna och när vi tog ut fienderna så var det alltid, alla tre var den här snika in just med tanken i, den, i det andras bas. Och sen tar man bort alliansen och då utlöser den sig automatiskt och blir en mini -muk. Så att man kunde förstöra väldigt stora delar av deras bas med, med ett par sådana. Så, det slog ju aldrig fel heller. Att det som varenda gång var det alltid någon som var typ Ryssland och skickade den där jävla med tanken rakt in i basen man hörde bara 3, 2, 1 och sen bara, fuck <laughs> inte Nej. det där och sen hörde man just den där your base is under attack så bara, Åh, jag vill inte ens klicka där Då ser man där, halva basen på. borta <laughs> så bara, hopp nu måste jag bygga upp allting igen, och så måste jag flytta mina saker för annars kommer de bara fortsätta attackera här så att det var det var ett väldigt sneaky vapen. Och det absoluta det absolut bästa vapnet i, i, i när man lanade just Red Alert 2. Fantastisk. Eh, sen har jag jag har väl några till bara, ett par till. Mm. Eh, Vampire Killer vill jag ta upp från Castlevania. Mm. Eh, just piskan som är typ mer en kedja än en piska. Ja, som där den uppgraderas. Åh, oh, herregud så underbart vapen. Mm. Eh, sen vill du också ta upp The Wabbajack från Skyrim. Som eh, förvandlar dina motståndare. Eller ja, det, det är antingen eller. Det är som, det, man vet aldrig riktigt vad det blir när man slår med den. Så antingen förvandlar den dina, dina, dina fiender till små söta djur. Typ kaniner, eh, rådjur. Det kan även bli en liten krabba. Men det kan även göra att du helar din fiende. Uh, Så okay. att du, du vet aldrig vad du får. Det Så är att, konstigt. Ja, men du får den också av en Daedric Prince. Och Daedric Princes i, i Skyrim ska man inte riktigt lita på. För de är väldigt eh, opolitliga. Ja, de typ den typ konstant. Det är bra att veta om nu innan jag har träffat på någon i och för sig. Mm. Du, du, jag tror du möter på en av de första i en bar i eh, Whiterun. På, på, på, på innet där. Där sitter ja. en, en, en kille och vill bjuda dig på en drink. Mm. Och gör du det då kommer du få ett uppdrag eller flera uppdrag för då kommer du typ ha gjort bort dig och typ skämt ut dig. Ah. Inför typ halva Skyrim. Och typ du har, gift dig med så här, du har gift dig med ett monster och ja. du, du, du har snott en get och massa såna här saker. Så att du måste ställa massa saker till detta om du gör det. Ja. ja. ja. Det, det måste jag det... också ta, bort, ta upp innan vi försvinner från Skyrim. Ja. För det, är att det som jag tycker är väldigt viktigt, speciellt i fantasy-spel det är att det ska synas vilken ras vapnet tillhör. Och det har de gjort ganska bra i Skyrim. Oh ja. Speciellt Daedrix. Precis. Problemet som jag tycker tyvärr att Skyrim har. Det är att de har inte tillräckligt många olika sorters vapen. Utan de har bara liksom stil bla bla bla. Och sen börjar det bli dwarf och sånt. Jag ja de, har, de, de, de börjar med iron va. Ja precis och sen blir det stil. Och... Men alla vapnen är ju bara. Det har ett liksom torhändesord, ett vanligt sword. Det skulle vara mera variationer som man får massor med olika. Mm. Det är som mm. ett ordentligt eh, pen- och papper och, och sådana där grejer. Ja, ja precis. Men just det som de har gjort så jävla bra det är just att är ett orkvapen så ser du att det är ett orkvapen. Är det dvärja, dvärja? Alla har sin specifika liksom, ras och sin speciella syn på vapnet. Ja, precis är Och så är det liksom gör det olika mycket damage också beroende på vilken som har gjort det. Precis. De olika tunga och i olika skada. Och, mm. ja, men Det tycker jag de har gjort. Alldeles utmärkt i Sky, men det är, mm. tycker jag flera liksom, just fantasy så tycker jag, eftersom det finns så mycket olika raser och sånt uppebyggt mm. så tycker jag att det ska synas också att det är från den. Ja, jag håller helt, helt och hållet med. Men så, som jag minns det så är, är självklart i och för sig, men som jag minns det så, det är ju någonting som WoW ändå var rätt duktiga på. Alltså att ha precis. många olika... Alltså ja, det men så var det väldigt fan... mycket olika utseenden också. Ja, men precis. Det var, det, ja. Också, det var väl det mesta jag tänkte på. Just det att hur man kan ha... Du, fan, jag tror jag har... Några gånger jag har, tror jag man har spelat alltså, från 0 till 60 och inte haft samma bild. Alltså, vapnet ah, ja. har inte sett likadant ut. Och då har du ändå gått igenom... Hur många vapen som helst. Ja, det, det, som, det, det tråkiga är att många sköldar och grejer ser väldigt likadana mm. ut. Det är det. Ja, ja, men, precis, men själva precis. vapnena är ju oftast väldigt olika. Mm. mm. Och, det, ja, nej, det, det, och det, det håller jag med, absolut. Det, det kan jag tycka är viktigt så att man inte mm. ledsnar. För att annars... Alltså, man bryr sig inte så mycket om... Alltså, första intrycket är ju hur vapnet ser ut. Mm. Sen tittar du ju på statsen, alltså ja, ja, ja. jämför och grejar och donar och är det typ ganska lika, då brukar, då kan det ju bli så att man inte bryr sig om det till slut och bara, aja, aja, ja, det är samma, samma, ja, samma, ja, fortsätt bara. Men, men, men oftast kommer just den där specialvapnen just när du kommer upp i level, mm, det typ när mm. du kommer upp till typ level 60. Ja, det är då precis, det börjar det bli liksom lite coola vapen. Så att ja, det, det, det är ju det tråkiga med, med vapnet. Mm, du, mm. du får inte de där jätteunika vapnena redan vid sig Level 25. Nej, nej, precis, precis. Utan du måste verkligen komma till typ Outlands. Mm. Och ja, och innan det börjar bli riktigt space spacet. Ja, precis, precis. Som en av mina gubbar som jag har som har typ en lila dyxa Mm. <laughs> med typ en diamant i mitten som som glittrar. Ja, just varför inte? <laughs> eh, så att, ja, men det, det det kan vara som det, det tråkigt som, som sagt att man, man får det först då. Men ja, annars annars så är, det, är det ju väldigt mycket så. Ja, som du säger. Eh, sen har jag bara jag, två till två till. Uh, the Planet Buster ifrån Spore. Uh, det, det, det, det ultimata vapnet du kan ha i spår när du kommer upp i rymderan. Det är typ som en Death Star. Okay. Att du skjuter en koncentrerad laserstråle på en planet och så brinner den upp och så exploderar den. <laughs> och Gör du det, då kommer typ alla dina allianser vara så här, jag vill inte vara vän med dig längre. Men alla kommer att vara skiträdda för dig. Så att, det, låter, det låter som en uh, atombomb här i verkliga världen. Ja, uh, fast uh, gångra det med några ah, hundratusen. Ah, ja, ah. <laughs> Men jag tänkte, beskrivningen, <laughs> ja, att uh, har du den så är ingen som vill vara allierad med dig och alla är rädda för dig. Precis, <laughs> lite grann som med USA. Ja, precis. Back in the day. Uh, ja. På tal om, på tal om uh, atombomb så är det sista jag ska ta upp. Experimental Merv ifrån Fallout 3. Just mini-nuken man har där. <laughs> Eller ja, Experimental Merv är den uppgraderade versionen av The Fat Boy. Ja. <laughs> eh, Fat Boyen, det är ju bara en liten mini -nuke. Eh, Experimental Merv är åtta stycken mini-nukes på en och samma <laughs> gång. Så Då du är sjuk... det inte lite som mini längre. N Nej. Så där... Alltså, du kan till och med till liksom, du, du tar ner en Behemoth med den på ett försök. Okay. Och Behemoth det är det största du möter. Mm. Att, ja, det, det, det säger en del. Eh, nej, men Nej det, det, det är väl de jag har. Jag, jag kommer ta upp det till när vi går in på, på gästerna. Mm. Jag tänkte mm. bara ta upp en sista. ja gör Det absolut. det är fireflyer från Super Mario. Ja hur kunde jag glömma ja, den? Det är, en, det är ja, ju ett ja, vapen. Det är liksom, för just när man börjar skjuta eld det är, liksom, det är väldigt speciellt. Sen har mm. de ju alla de hammers, men just Fireflower, den är ju väldigt mm. igenkännande. Precis. Mm. Mm. Och sen ser jag ju fram mot nu Star Wars Battlefront och får äntligen slåss med en lightsaber. <laughs> det, har, det har jag gjort i, i uh, gam vad hette det? Ja men det ja, var det Battlefront är, uh, Star Wars, bla bla bla Night of the ja. Nej inte Nej det var inte alls det Det, det, var, det var, var också, också um. Ja jag vet vilken du menar Det fanns ja. jag spelar på PS2 Men nu får vi i ja. HD Yes, yes. Men jag, spelar, jag spelar på PC så att jag har haft lite bättre. No. Ja. <laughs> Och Så var det med det. På, på tal om, alltså ni har ju pratat lite grann också om, era första där ni använde vapen mm. i ett tv-spel. Mitt är Ice Climber. Ja, Den jävla tyckte. hammarna. Ja, just det, har ja, rätt i. Det var första spelet jag hade som, som jag spelade där det var folk som använde vapen. Mm. Mm. nu när jag tänker efter när det är så till, ja då har du rätt i de, den spelar man ju också ganska tidigt det och Turtles var väldigt tidigt ja, precis. men det står vi mellan någon och dem till. Mm. Exakt. Uh, men uh, ska vi gå in på lyssnarna då ja, jag... du, du kan börja med, med de officiella Abit of Darkness, uh, ja precis ska jag vi vidare på uh, Abit på Facebook som ni hittar yes. under Abit of Nerdness. och jag börjar med André Dalin Mm. Har alltid gillat Frostmorn. Det vill säga Lich King's Sword. Det var den du nämnde, eller? Jag hade. Vad heter den? Den heter så mycket som Ashbringer. Ja, så det finns olika Ja, precis. Alltså. Mm. Sen säger han: Kan annars säga Seferots svärd från Final Fantasy. Mm. Är otroligt mm. ikoniskt. Man får snabbt bilden av Final Fantasy. Jag är Fenty inte det som är typ så 6 meter långt. <laughs> för att det är ju jag har inte spelat klart det där så jag, jag vet ju att ja äh, nej ja, nu, ja, Jag vet vilken du menar äh, okay. mm. för, Vad heter ja. han? Är det Clyde? Han är ja, Huvudrollen uh, har ju också sin speciella Men Stefan är ju också men, en väldigt speciell nej, alltså När jag tänker på Final Fantasy så tänker jag bara på det där Svärde som är typ 6 meter långt och väger typ 200 kilo mm -hmm. <laughs> Egentligen <laughs> äh, Sen skriver han Andra vapen som går att diskutera I detta Dead Rising Motorsågsläggan Mm. Ja, det var allt från mig, skriver han. Så det är ju några ikoner, precis. Dead Rising som jag tog upp där har ju mm. väldigt speciella. Sen har vi från Fredrik Boff, Eriksson Gåsson, skriver. Äh, mini... Fredrik Hur Bobfe uttalade Eriksson. du hans namn? Ja, det är Allt blandades ihop där. Fredrik Boff, Eriksson! <laughs> eh, ska jag ska se vad säger han? jag säger. Skulle du säga Minigan eller Katana? Det är svårt att hitta ja. vapen som man alla är bra på sina sätt. Mm, och det är helt mm, klart. Katana är väl också en väldigt så här av ja, Lite så här film och tv-spel blandat ihop det. Mm, med verkliga livet. Precis. Och du hade ju skrivit på Facebook och fått lite mer svar där. Ja, precis. Eh, började då med, med eh, Anton Andersson. Eh, när ska jag säga? Jo, vänta. Nu ska jag säga. Nu har jag, jag tror jag har fått lite fler nu. Jaså. Jag måste bara kolla Kom igen. Uh, mitt inlägg. Jajamän, jag har fått flera svar nu. Uh, sorry, Anton Johansson uh, säger såklart, det jag tänkte ta upp tidigare men jag tänkte vänta till det här. The Master Sword ifrån Zelda-serien. Ja, just det. det, hade, det, det uh, som kom i uh, viss fasen var det uh, Link to the Past. Uh, jag vet där. att det var med där, jag vet inte då det fanns tidigare men det, där fanns mm. det definitivt med. Precis, och det hade ju också ett speciellt namn. Eh, det heter The Blade of Evil's Bane, alltså eh, Onskans Överman typ L Lite grann de de den översättningen. Så det, det är ju det som ett av de nästan mest ultimata svärdena i tv-spelsvärlden. Ingen självgoden människa som satte namnet på det svärdet, eller? Nej, men eller hur? Eller hur? <laughs> eh, så är det ju. Eh vi <laughs> <laughs> uh, ska fortsätta med uh, Mikael Berglind uh, som säger Divine Dagger och True Crossbow i uh, Might and Magic uh, spelen tror alltså, där som de kom uh, i och med att uh, han, han tycker att uh, Divine Dagger kunde man ha två stycken av och de gav en sån massiv damage och även just True Crossbow. Men det finns... Jag har kollat igenom den, den vapenlistan och de bästa svärden är så OP, så alltså det finns inte. Det verkar verkligen så här, ja men one-hit grejer, sådär. Så verkligen är överlägsna. Så han, ty han tycker att de som inte har testat Might and Magic serien ska kolla in det. Sen har vi Jonas Jotalundin som säger just Master Sword från Zelda-serien. och Icebreaker ifrån Destiny. Icebreaker är alltså en sniper. Medan gallarhorn är... Eh, jag tror ett pulsegun. Eh, inte riktigt säker på det. Men det, det är också så här, typ det bästa vapnet du kan få. Stort sett. Eh, han säger också bummerangen ifrån Zelda-serien. Uh, och The Megaton Hammer ifrån Zelda Ocarina of Time är hans favoriter. Uh, Jennifer Vindahl uh, skriver Fläkten ifrån Super Smash Bros. Uh, <laughs> yes. Den ger, jag läste på lite grann innan uh, avsnittet, jag, jag tror den ger typ 7% damage. Någonting sånt där av din health. Mm. Så att den är inte jättekraftig men hon sa att när man väl lyckas få in en, en dödande träff med fläkten, den där lilla jävla solfläkten, vad fan heter det? en, en sån, Solfjäder typ. Ja, typ solfjäder typ. Uh, alltså det är det, som liksom, the ultimate kill. <laughs> för, I och med att den ger så pass lite uh, damage. Mm. Och, och det kan jag hålla med om har man så jävla typ ärtpistol i shoot'em up-spel. Vad sa du? Det är så irriterande att få en smäll när man står vid kanten och får av den där. Ja, precis. Bing, ding, ding, ding <laughs> mamma <om>. Men <yeah>. ge <laughs> Precis. <laughs> uh, ja, vi fan. Uh, som sagt, det säger typ CS och sådär också. Någon kommer med sin jävla lilla E-pistol och typ lyckas få ett jävla headshot. Då blir man också så lite halvt irriterad. Man står där med sin jävla sniper och först på pang. Och så på miss. Pang, jävla skit, miss. Och så, nej. Låter det bara så bara, ja, kul. Pff, headshot. vi <laughs> oh, fy fan, så var blivit blir. Ja. Satan. Eh, Björn Karlsson skriver också, eh, granatspindlarna ifrån det underskattade spelet Prey. Och det kan jag faktiskt hålla med om. Prey ett av världens mest underskattade spel. Eh, spelar på PC en gång i tiden, vet jag. Och... Men jag klarade aldrig, faktiskt. Eh, men som sagt, granatspindlarna är ascoola att använda. Uh, du är typ en indian som ska leta efter din flickvän. Du är lite <laughs> sci-fi-aktigt. Yes. Jag har spelat ett demo på det där men jag har aldrig spelat själva spelet. Mm. Och det, det roliga är att liksom, allting i det spelet, du börjar i en bar. Och på, på stereon eller på jukeboxen så spelar, spelas det Don't Fear the Reaper och så kommer Aliens och tar dig han blir så här, åh, symboliskt uh, han fortsätter även säga Needle Gun som vi nämnde tidigare från ja. Halo uh, Energy Leash uh, energi, ett energirep från Bulletstorm uh, det är typ lite grann som, ja men ta Indiana Jones, piska och så typ elektrifierar du den lite grann så mm. Ja, eh, ja. Och sen så slutligen så nämner han också spelet Rumble Racing och Tornadon. Alltså typ det, med det typ som det blåa skalet i Mario Kart. Ligger du typ sist så har du jättestor chans att få en tornado som vapen. Och då skickar du typ ner en massiv tornado mitt på banan. <laughs> på de som leder. Så att ja. Eh, ja. Det, det är ett väldigt elakt vapen men det är askul att använda. Eh, det ska vi se och så var det de sista eh, som jag har fått nu under programmet eh, så Sebastian Karlsson skriver ingen favorit men kommer att tänka på ett litet roligt udda vapen och det är Ninjafåret i Worms ah. eh, mm. och Daniel Sundqvist skriver även eh, Rocket Launcher i Quake 2 och 3 Arena eh, och Railgun ifrån Unreal Tournament Eh, Just ja. här skriver han också The Unstoppable Force i World of Warcraft eh, och, och, Ja, precis precis. Han skriver eh, Han skrev nu, precis eh, The Needle Gun från Halo, han också eh, <laughs> Ja, du ser, du ser. <laughs> eh, den, var, den var så jävla as som i PvP Ja, det kan jag tänka mig i och för sig När den är målsökande som den är Ja, precis, precis Ruggigt irriterar de inte annat också Ja precis, jävligt jobbigt att möta mm. Mm. exakt Så att nej, det, det, det, det, det, det är väl De jag har Jag mm. mm. uh, tänkte ta upp innan vi avslutar uh, Vapen i tv-spel Jag tycker man ska gå in och kolla på Ultimate Gun Game Från Corridor Digital Åh, oh, uh, de det är ju awesome Action där det, det börjar lite som en Call of Duty Men sen börjar de få vapen från alla Olika spel det mm. är riktigt väl gjort för den tycker jag man ska kolla. Vi lägger självklart upp den på bloggen också, så man kan gå in och kolla där. Riktigt mm. bra video. Ultimate Gun Game. Precis. Men ska vi avsluta med fem frågor då? Aha, ja, fan, vi har spelat in, vi har spelat in ett, nästan en och en halv timme nu. Mm, precis, och det är lika bra. Jag börjar avsluta. jag även Och det står ju 20 till Danne och 12 till Fernand. Det är ju Danne som börjar som, van som ja. vanligt Som <laughs> vanligt Ja som vanligt Va? i framtiden <laughs> Fan Okej, Första frågan I Indiana Jones Raiders of the Lost Ark När Indiana Jones Lyfter på Ark of the Covenant Tillsammans med Sala Så får man se en av hieroglyferna Representera två kända figurer Från en annan filmserie Vilka är figurerna? Är det A C, 3PO och RGD2 B, Musse Pig och Janne Långben C, Alien och Predator eller D, Han Solo och Chewbacca Jag vet inte varför men jag vill säga B tror jag det var med, med Disney Musse Pig och Janne Långben mm, Jag vet inte varför men det, det känns så mm, B ja ah, ah, nej, jag, jag drar till med det Absolut Ja, äh, äh, äh. jag fick ju också en sån där konstig lustig känsla och vill ju säga R2-D2. Ja, jag var tvungen <laughs> att tänka <laughs> bara, ja det, det. <laughs> det blir det alternativet, ja. Och rätt svar är A, C3 på oh! r Jag hade fan en känsla med såhär. Oh då. yeah! Ja, ja. Det är bra. Okay. Då är det färnan det, det borde jag för sig gissa I och med att det är som George Lucas Ja precis ja, mm. Då lite in en rolig <laughs> Precis eh, fanan. Ja. Vad hette den första variationen Av Sega Master System i Japan A Sega Game 1000 B Sega Game Gear C Det är Sega Mark 3 Eller D Sega 32X Jävla vad skräg jag blev att du skulle dra en fråga helt utan alternativ där för det lät verkligen som det bara Pärnan! Och så bara vad hände? Vad hette? Jag säger alternativ. Det sista. X32 eller vad hette den? 32 x -D. Ja exakt. Ja. Jag kände mig jävligt säker för en gångs skull. Jag vet inte varför jag har ingen aning men vi kör på det. Jag säger B. Du säger B, Sega Game Gear. Ja. Och rätt svar är: C, det är Sega Mark ja, 3. Ja. Hur logiskt. Det, är det var så det? enkelt liksom bara. Ja, eller hur? Sen är det i och med att det var som liksom Japan och sådär och var och Ah, nu har de något konstigt. Mm. Ja, ja. Den Yes. Let's lose, Let's Lex, <laughs> Lex Luthor hade en kryptonitring men var tvungen att göra sig av med den. Varför? A. Han fick supermans krafter och ringen höll på att dö på honom. B. Ringen gav honom cancer och han var tvungen att aportera bort handen. C. Han gav bort ringen till Lana Lang som bröllopsring. Eller D. Superman rök av Lex Luthor hand för att kunna förgöra ringen. Jag säger B. B. Ringen gav honom cancer. Mm. Men i och med jag... att det är så här... Comic så blir det så här... Det, det är inte en säkert att det är ens, ja, men det där logiska, tänkte jag. Ah, ja. jag Nej B. Jag, B. Jag, jag vill ju tänka ännu mer ondskefullt och tänka i liksom Lex Luthers huvud. Det är klart han gav ringen till Lana, eller vad heter hon? Jo, som ring. absolut. För att få... Superman och inte komma in där och köra en liten quickie där utan att vara så hon eller han vet. Det, det måste ju vara så. Jag ta en C. Mm. Absolut. Och rätt svar är B. Ringen gång honom cancer. Fan! Vad tror jag hade att sett? sett det? Vad jag att jag hade sett det, alltså det? Då ska vi se här. fanan. Oh. I The Empire Strikes Back så finns det två saker gömda i ett asteroidbälte. Vilka två mm -hmm. saker? Amen. A, en potatis och en sko. B, ett paraply Va? och en spade. C, en hink och ett bildäck. Eller D, en docka och en vattenpistol. Va? Okej. Okay. <laughs> okay. That logic now. Eller hur? Hm. Mm. Uh, <clears throat> Jag känner att potatis borde finnas i ett asteroidbälte. Så ja, en potatis och en sko. Jag säger, jag säger faktiskt samma ja. sak. För det skulle, alltså, allting annars skulle stå ut så pass mycket att det skulle verkligen synas. Ja, precis. En potatis och en sko skulle alltså, ändå... Ändrar man färg på dem eller någonting så skulle de ju kunna se ut som små stenar. Ja, Och ni precis. har ju helt rätt. Det är en potatis som en sko och man kollar ja. riktigt noga kan man se den. Ja, det kändes logiskt, mest ja, logiskt. Precis, ja, precis. Så så paraply, så bara, nej, <laughs> nej. En docka, nej. Det. <laughs> ja. Då är det Danne på sista. Jamen. Och då är det Vilket år grundades Nintendo? A. 1900 B. 1864 C, 1932. Eller D, 1889. What the fuck? Jag hörde det här för inte så jävla länge sedan men jag kommer fan inte ihåg vad det var. B. B, 1864. Mm. Ja du, årtal, eh, drar de igen då? A, 1900, B, mm. 1864, C, 1932, eller D, 1889? Jag, bara för att, 1864. Du tar också B. Ja. Och rätt svar är D, 1889. Mm. Jag visste att det var 1800-tal Vad ah, fan <laughs> ah. Och då står ja. ställningen oh, ja. 22 till Danne och 14 till Färnan mm. Oh yeah, Så att det, oh, yeah. Det, det är egentligen ingen ändring Nej, båda fick in två poäng Det är egentligen ingen ändring oh, Det är fortfarande yeah. åtta poäng <laughs> Men som sagt Ja just det, du fick ju Ja men. Jag tänkte att jag kunde ta in en annan. Nej det och... Jag håller undan en oh, sån I'm coming for you. <hör> eh, ni som, ska vi se, måste ju ta upp vad vi ska prata om nästa vecka. Det är dokumentärer, va? Yes. Nördiga dokumentärer. Ja. Så ni som lyssnar, in och skriv. Rekommendera en nördig dokumentär som ni tycker är extra bra. Eh, gå in, skriv frågor. Eh, skriv om ni vill vara med som gäst. Skriv fem frågor. kan alltid vara kul ja, att få va, lite absolut. hjälp där. Det hade varit skitcoolt att ha en gästs fem frågor. Mm. Är, jag har fått en i alla fall så det är ja. fyra som fattar <laughs> <laughs> så in och skriv frågor med er allihopa mm. svennerdgate gmail.com ni har hittat oss på facebook facebook.com slash nerdgate eller abit of Nerdiness. och ja vi finns på twitter också om man vill kolla in oss där så ja det är det Ja. Mm. Tack jobba ja. för den här gången Så hörs vi nästa gång Tack själv Och tack alla lyssnare Tack tack Hej då Hej då Hej då